Eta artista bat gurekin abere bat ere gaiten handago. Marko? Buuu! Zokori egiten zo? So? Bai. Nik, uh, bai, daus mua, ah, bai, hartuaz da. Bai, hartuaz da. Bai, Be... hartuaz da. Hala. Bai, hemen. Hemen? Bai, ungi hor da. A bere, gira egun, arte munduan, zetakitkusi uh, hozienioen hastean, polemika bat sortu da, New Yorken, gugen haimen, gugen Chakur uh, ekin, Chakur batzu edabiliak izan direlako arte obra bat entzat, kusio sozuk ez? Bai, eta musio batek duen uh, proiektua da ere batzutan polimikan, eta hor, artista batek eman ditu bi Chakur, bixen bix, bich, bakotxak badu bide azpian tapisha bat, tapisha rulante bat edo, bai, Chakurrak Gorriakgina civil si zenena. Bai, eta uh, idolis dira boroz borkatzeko txakoak. Mm -hmm. uh, uh, izena? obgardeni uh, sene. dogs that ingleseaz, bon eh, hotx shakur batzu unkitzen ahal ez direnak bye, bye. eta hori da eta azkenan parez pare dira bi shakurrak eta beraz korrika dira xaiatzen bat abestaren uh, kontraioeten lutuak dira eta tapizabaten baten beraz korrika dira etengabe etengabe, etengabe, etengabe polikmika ondia bye. eta uh, hashtag bat uh, piztuda segidan eta uh, xale sozialetan eta abede aldeko uh, elkarreteak bronkan chartu dira eh, obren honun kontra torture is not art Olidea. tortura ez da arte oie katseman baitute haosela tortura bat mm -hmm. uh, beste adibide batzo badira, aipatzko dugu gero eh, baina mm -hmm. uh, ba, polemika sortu duten arte obra batzo la bereak uh, erabiliak zirelako uh, badabat ezakit kuxi dozun marko e bariz tirena uh, mikser akwarriom Uh, berezia da ere menen, beti intezgarriata uh, in kasunetan ere mikzor bat zuetan uh, eman okay. azitu zen uh, ahainak ahain gorriak bye, bye, bye. Ure, uh, urarekin, eh? beraz akwarium batzen mikzor mix, batean uh, bospasei mikzor bat ziren beraz museoan brantxatuak eta uh, artistaren ideia zen uh, be, aurre egitea pertsonari eta pertsonak nahi bat zuen zapatzen altzuen butoina ah Hau... Ez tabe hartua? Hau, tortura da, xego batzki, xego. Eta, en fet, bi, bi ahainola ilak izan ziren, ah, euh, beraz bon, hausitan euh, bon. joan zen, eta bar. Beraz, jende batzuek egin zuten, uh, butoina zapatu zuten. Uh... Ba, nikusita artistak baduela problem bat. Azteko <laughs> eta berko genuke bide mesua entzun, edo uleratu, edo... Egin behar loke belegor putzarekin Kachortan Bai, bai, aseteko bai uh, Or, bai, bai uh, Animaliak, abedeak Artean, as hori Holi arpeetan Aseteko uh, pintatuak ziden uh, uh, Bison Eta tzaldi eta oreine gustiak bai. Or, nain betidanik Isan dira uh, abeda gero Margoetatik ateatu dira uh, Eriatatean mm -hmm. Erabiliak isan dira ere Uh, artista modernen problemada hori. Aldatzeko, pixkat performance hori xekatzen baita, uh, provokatzea. Uh, bai, interactiv uh, gao sak pixkat xararazile bai. Zenta ikusko lugu bukailan artista batek nola abedeak erabili dituen uh, musikaiteko. Bai, bai musikaiteko. Bai, bai, geroi patuko bai. Eta bada, unbezhte adibidebat, Damien Hirstena, eh, uh, berak uh, pimpirin pausak erabilitu behat simila hilditu obra bisikiedera egiteko. Me hilditu. Er... Ah, ezakit, ezitu hile? Ah, ezakit. Uh, Errabili ditu uh, abere ilak, eta aritik moztuta eta alde bat uh, errakutsiz, uh, oui. gero, uh, izan zen uh, video famatu bat, elefante batek berak tindatzen zentzu, zuen. Ez zuz ah, bon. ikusi hodik? Yes. Uh, ez zuz ikusi hodik? Uh, ez zuz uh, ikusi gugelen edo, uh, elefantea margotzen dali. Ah. Eta hor ikusi ikusi uh, elefante txiki bat, elefante ume bat, eta uh, berak pindatzen du. Nik ez ditut bide augustiak ikusi, meen iduriz egiazko marazkiak egiten ditu. Uh -huh. ha, ez ditu barrik uh, tatsak. bai eh, bai ados, ah, ados ikusi dut. Erabilia da, behar ba huli, errabilia izan da, dirua egitekoa, zatozte, uh, en elefantea ikustea, ez da obra bat huli, Bide bideoa obra bat da. Bai, ikustea, gero elefanteak marrasten duena, obra bat da, azkenean, jasaket, bai. abide batek egin badu, bai, giblean gizon bat balimada eksploatatzeko, azkenean. Nort, nunda artista, elefantea edo uh, elefantea n'yabea. Yeah, Ketatzen nuna ak, vai. Bon, nikusite, uh, dugula hor uh, ate handi bat, abedea Artean, ea abede, abedeak Artean txartzen diren ala ez Zerda, adibidez, eta Aipatuko dugu bai korrida, adibidez mm -hmm. Ea korrida batzuen dako Artea den, eta zirkoa ere Hortan, eh? justuki, zirkoarekin Abiatzeko uh, Bixako joien kasua Bixkatu hori da, da hm ikusten dira sakor batzu korrika egiten e, performance bat bezala ikusten alda jendea xuda beraz sakorak e, bicilik dira cirkuan ere hm e, bizirik dira eta jendeak zo egiten ditu e, be, pertsona batek agindutako azkenan pertsona baten pean dira edo kontrolpean eta behartuak dira egiteaz zerbait jendearen e, e, animatzeko edo biskat e, bizi aldatzeko Hor uh, Txakurena, horiek e, errant dute tortula batzela, e, uh, tortula, uh, uh, uh, tortula mailean esartu de behar den holi, uh, menen uh, nikushte, eta uh, oda uh, aspanlidanik uh, prentzen dudan, da adibidez hor zirkoan um, Txakurrek egiazki, ez bat zuten aspian tapizalik, behar ba, ez zuten saunkatuko eta ez zuten... Uh, Artistak nahi zutena ez zuten egiten. E ez du lartzen. Artistak nahi zuen bitxakoroliek, kurika eta saunkaka. Euh, ez badu azpian bide tapixak pisten, berba ez zuten elgar... Euh... Zer, probokatuko. Artistak dena prestatu du, buluan zuen... Errakusteko. Euh... Errakusteko. Artzen balin bat dugu beste adibide bat zirkoan. Euh, mm. Dena egina da, adibidez, trike bat. Hola, plobaten an, gainean igotzeko eta euh, berden momentuan haua ilikitzeko. Bai. E, nik, ez ditut bien arteko euh, deltze benintasunik atse maten nik. Noiz eta... Polita, noiz aden polita, noiz aden artea, noiz aden artea. Eta hor, jende aunitz joaten dira zarkolat, tigre hori ikusteko. Ez dakigu ere uh, guguna diren bitxakuriek, ez bat dira guguna hemen, ez dakigu nola tratuak dira, behar ba, izi dira uh, txakuriek. Et ez da, bakizu, uh, nola du izena gatuak... <laughs> Botatu dituen... Jan Jan Fabr, deitzen da artista ah, voilà. hau, unek bai botatzen zituen gatuak eskaliretan, Bye. bigatu, uh, polimikasortzen garaial, duela marbat urtezen aski, eta berak gantzuen bigaturek uh, ongi zirela orain, zaurituak zirela, baina uh, ongi Bye. gira. Hau da, provokazioane bat, eta nun bai tortura, tortura bat olixegur, zenta... Hon hartu gabe hartu ditu, haien bai menari gabe hartu ditu txak, gatuak eta bota ditu eta erori dira. Holi bai. Baita, eten gabe botatzen du. Bai. bai menarena da, uh, haien baimenari menari gabe, bera nor, uh, gugeneimeko xakurrek ez aie bai menak eskatu, zirko koa ez... bere ez aie bai eskatzen. Nihun, bai. Inoiz, bai uh, bai, bai, bai, bai, bai, bai. xakur bat, urgunago goaz, bat erosten duzularik zure etxia zainzeko, ez diozu bai eskatzen? Bai, baina ez dut um, etxan du den txak, txakura arte bezala er, er, er, eragusten. Gai interesgarria Eh, Haito genouenou di Chori euh, Arena. Non la tu dises nada euh, artista. Céleste Bourcier. Céleste Bourcier. Céleste Bourcier ke gindou bechte manera bat ez erabilli ditu abereak. Hor, choriak, chori txoli tipioliek koordinetan iren chori horiek. Ouais. Eh, gela baten chartuditu ba tout oura penser ouais. à. bon. Uh, Gela batean dira, libre eh, Horarrango bai, dugu, baya. betiko muga bat, Baita bai. edo zein egoeratan Eta hor gitarra bat mandu Eta gitarraren gainean Ibiltzen errek txoriak Be musika iten dute Be bai, edo soinu bat Bi gitarra dira hor? Bai hor uh, uh, txoliak dira, ez dira, uh, bortzatua eta politak dira eta hau, artea da. Nik adio ez polita atxumaiten dut, egiada eh? azken ean horre, uh, uh, erabiltzea da, fazizu baimena eskatzen eraz, eh? bainan... Baiunako er, uh, haipatu kudiet uh, berriz uh, aldegnota bat. Ea horretzen zenten uh, or, uh, baiunan izan zen norbait, uh tindatzen zuena situena situena bai abu ah bon? bai es sind eta berak be ziren tikien siden utxuain utxuak tindatzen situena batzutan urudinel uh, sedu ah, bai? multi, multicolores bai ala oui, eta fiskat edertzenzan ba? gure gure uh, karika gure karika ah bai ausen bete bete mota bat, ortsuak uh, bai ez zuten haien baimena eman janariaren truke pentsatzen turbiltzen zirela pertsona ortaz eta, eta berak tindatzen zituela uh, tranquilki, gero Mais, azkenian ortsu bat ere minarena berdin, mina es, egiten zaiolari, ez dakit ze uh, pintura mota ematen ziren uh, uh, gor, gorputzan uh, gara guntan hor uh, bon. horren erraten aldugu uh, ez es, baita baimena gelditan aldu Piskat uh, hori konsientziarekin errabili berdila uh, bizidunak edo, mm, bai. Mm. Zaten nik ikusi dut, bideoa uh, sakurrena, hain nik ez dut uh, bat emaitatu. Gero artearen uh, betiko gauza da, artearen helburua da provokatzea, gogoetatzea, eta horrek ere eragiten du azkenean gogoetatze bat, eta hortan gira egun. Mais Nick écoute la vidéo Nick NLN Galde la ditu. ça a été bien mon dit tout Bah bien en autant c'est c'est une Ah Mireille va Bah bah au bestez bestez ça va dire ça c'est Tu as ez. Ez la cuisine que avait devat Euh euh Ernertanes est toute Ez ez ez. Niki ez ez zaitu derechua ematen ere. Norbatan bisearen gainan izateko derechuaik uh, niki ez dut eni buluari ematen. Akhtaren izenean. Akhtaren izenean. Niki ez galdirada noiz eta akhtaren eta noiz ez ez da. Bai, eta zainetan ez den abirearen esploatatzea. Eta uh, uh, sagatik uh, berba eman em... Uh, Ttsakuren ordez e eman bat zituen zaitt bigatu. eta gainela hartu dituen bitxakoak dira euh, euh, bojokarako sako. Ba e, ba e, ba e, orduen asteko badute itzuur gogor bat? Mm -hmm. Bigatu euh, edo bi pertsona? Edo bi pertsona. Bi pertsonek ez zuten txakuren bezala eginen. Mm -hmm. konsienteatuak direako edo zaketa. Sozoa da, txakur bat batten. Bat, Aski da, azpian tapiz bateman, eta... Keiso, sakurra. <laughs> Sozoa da, sakurra. Bagina oh, no, no. ki segpen txatzen duten, ha? Eh? Zaki dut, ha? Sariatik, anun bait, saldiak polita da, choritikiak politaak diren, eta gatuak polita da, eta txatimit, uh, pinpinpaoak politaak diren, eta ez txakur bat, ezakit norrek erran er, er, er, zuen uh, bisiagoa zida, bako zen duzu abede bizitun bat, natura illa baino. Esaldi filosofiko rekin agurtzen gira beraz? Bai. Eta, wala, zure marazkia ere atxemango dugu beraz? Ea. Bai, non da muga, erabiltzen duzu erik zarbait bizidik, non da muga, uh, ze, ze derechoak, alzen duzu, be, bestearen bizian. Bakotxaren moralaren arabera da azkenan ere. Orten bego, Marco! Bai, izan putz. Izan putz, eh?